חבר'ה התכנסנו כאן שלום לכל הדמויות שהשתתפו בתוכנית היפופוטם. אז ככה, כולכם קיבלתם בדואר מכתבים, אה, זימונים ל... די לסנוור עם לייזר. שגע, מה אתה מבין? קיבלתם זימונים להרדמה, התוכנית יורדת, ולכן החליטו מגבוה, זה לא אני החלטתי, שצריך להרדים את כל הדמויות. כל מי שיקרא בשמו ייכנס לחדר מספר 7, ושם נזריק לכם אסקזול. זה כמו לכלבים, ותוך כמה דקות הכל ייגמר. בבקשה, להסתדר בתור, וטיק טק נתחילה. משיק הפושטק, נא להיכנס לחדר מספר 7. אוי, יצאתי ריסון! בטח אחריי התחרטו. תזריק, תזריק! הקאט! תזריק, תזריק! צווית איז דרכת. יורמי, אני מתלבט אם להוריש לך שקל או שני מטבעות של חצי. שם, שם, אני בא. סבא זה לא משנה, גם אותי מרדימים. נוח איש קריאות. מה, קראו לי? מה, מה קורה? באמת? אז נשק אותי יורמי! נשק אותי כמו שאף פעם לא נשקת! סבא ויורמי רק עוד שנייה בוא יורמי יוסי ורוני יאללה יוסי הולכים היי היי גמר מה אתה רוצה? תוק טוב מי זה? מרדימים לא הבנתי מתרימים מרדימים מתרימים לא מצחיק מה יש לנו קבלות של עשרה דקות לסוף של חמש דקות מתרימים מתרימים מתרימים מתרימים זה בסדר אותי לא מרדימים מה קרה? מה קרה? מי עושה פה ברדק? איש מעצבן. שואל, אם מה אתה רגוע? אתה לא לחוץ מההרדמה? מה הבעיה? הרדמה, כמו לילדים. לא, נומי, נומי, על חמודי, נח לא, לא, זה לא כזאת הרדמה. לא, אז מה קרה? זה כמו כלבים. אה, אז כלב חמודי. נומי, נומי, כלבתי, הבולדוג הלך לעבודה. להביא לך עצם טעימה אהלן אלון שלום ליאור רן ובוזי מי זה? זה המגיש של איישה מעצבן אנחנו זוג עכשיו כן? וואו וואו נפגשנו על הסט של יוסי ורוני בהצלחה חבודי מה עכשיו תורי? חכה אה... סליחה, אה... מתי היא תורי? את יכולה בבקשה לבדוק אם אני מופיע ברשימה? אני מר תפוח. מר תפוח. תודה, אני מר תפוח. תודה, גברתי. קריין החדשות, הפסיכולוג והבחור. אה, מה? בחור. בוא, בוא, נקרב, נמזוז מהקורה הזאת. אה, שלום דוקטור. שלום. מה זה פה? אלה... אלה כבר קיבלו את הזריקה. אוקיי, בוא נתחיל. תזריק! דוקטור, מה קורה? זה לא אמור לעבוד? אני לא נרדל! יש לי נדודי שינה! יש לך משהו בשבילי? אה, בוא, נראה פה שנייה... כן. הקריין של שישים שניות. אלה היו שישים שניות, מה? דוני! דוני! לך תביא לי סנדוויץ' מהמכונה! אישה באמבטיה. אוי, כבר? כל השנה אני מתקשרת לתת לי מזר שיחזירו את הפינה שלי ואף אחד לא עונה. פתאום קוראים לי בשביל הרדמה. אותך בכלל אמרו... אבל נמעט להגיד את זה, אחי דני, לך תשחק עם יורמי, הוא בגילך! ואיך צוחקים ברוסטרקה בגילך! ברוסטרקה! ברוסטרקה! חכו רגע! ברוסטרקה! מישהו צריך לספר לנו מה קרה פה! ספה. הלך כל הקטע עם הדיסקים, הלך, הלך כל הקטעים האלה. רובוקוח. סאק יו, סאק אברי בי, סאק יו אה. לא צריך הרדמה, בואו אליי! אני מקפיא אתכם! רק ככה יש אופציה להפשיר אתכם! אם יום אחד התוכנית תחזור, בואו לראות! קניתי מקרר גדול של גלידוס פלדמן! הוצאתי את הקסטות! ולהקפיא אתכם בשקיות של פופאייס! בואו לבחור צבע מאכל! בוא ניו. אני בא, שנייה אחת! רק רגע! היפ גדול. כן, אני בא! אלוקים. אלי בוא. אני, אני לא גבל, אלי בוא! אני לא רוצה. תהיה גבר אלי בוא! אני לא רוצה. מדריך הטיולים והטייר המעצבן. על החבר'ה! בוא בוא, סוף סוף מרדימים אותך. קצת שקט בבית. המורה רות ישי. קודם כל אני רוצה סקר, בסדר? אני טיפה מפחדת! אני מגיעה. דוקטור פיין. תראי, אחרי שעשיתי את כל ההזרקות האלה... בעצם לא נראה לי שזה רעיון כל כך טוב. אפשר ללכת הביתה, אני הולך... דוקטור פיין. אני מחייב. דוקטור פיין! בסדר, לא צריך להכאיב לי. דוקטור פיין! דוקטור פיין! אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם, היפרופאים.co.il